І все таке інше, повторив за ним твердо хліб. Саме це ти мав сказати, і ти сказав, а я почув, хоч міг і не слухати. Знай і так, на виліт вас знаю. Так можеш донести, саводці. Старий, за кого ти має? За того. Ким ти є? Потім він подумав. Нещасні люди, і нечителюк, савочка, нещасні і одурілі від власних хитрощів люди. У мене є Наталка, щира душа, чисте серце. А що в них? крутійство? А тоді здригнувся від страшної думки. А чи справді в нього є Наталка? І що в нього є взагалі? Може, тільки порожні долоні, як у всіх людей? навіть і в найбільших завойовників, що переходять у вічність так само ні як і прийшли на цей світ. Уперше в житті Твердо Хліб подумав про власну смерть. Не думав про неї ні тоді, як бачив коренівську катастрофу, ні в підземеллі кум короля, бо там йшлося про смерть тіла, а молоде тіло чинить несвідомий спротив тій загрозі, не піддається їй, не хоче вірити. Перший він злякався, що вмре його душа, так і не стрепенувшись, не засвітившись ніколи, повільно засне, згасне, вкриється попивом. Порятунок був тільки в Наталці її присутності, співчутливості. Я просив би в жінки тільки молитви, а не плоті, як біблійний цар Давид. Сколений дух без неї і найбільша скорбота і жах покинутості. Жахів не треба вигадувати, вони і так сиплються на людину звідусіль з невпинною щедрістю, мов би викликувані отим нестримним вигадуванням з дитинства. Ах, як добре було бути твердошкірим, товстоногим як слон, щоб брести через калюжі, крізь багнюку, топтати, розбризкувати. Колись сказали приклони коліна, і ти увіруєш. Ніколи. Ні кланятися, ні гребтися в бруді. Його гідність і престиж стояти над брудом і не забруднитися ніколи самому. Як святий, святість юристів, благородство і своєрідна вищість, порятунок от занеподу душі, але й нагадування, щоб не запаморочилася голова. Бути фахівцем – це найвище звання. Людям, щоб жити, треба трудитися. Так виникає проблема умілих рук, досконалих умів, талантів, генів, подвижників, які перетворюють світ. Маркс уперше звернув увагу на те, що людина не просто трудиться, а перетворює світ. Біля таких людей очищається душею. Може, саме це прикувало твердо хліба до Наталки? Але ж де вона? І хто поможе йому знаходити Наталку саме тоді, коли без неї не змога жити? Ніхто і ніколи. Навіть його всемогутнє правосуддя тут без сили, як без сили воно бувало навіть там, де на нього покладало найвищі надії все людство. Ми не воскресили вбитого на дуелі Пушкіна, не відродили спалених на вогнищах Джордано Бруно, Яна Гуса і протопопа Аввакума, не повернули Шевченкові й Достоєвському злочинно відібраних у них каторгою заслань десятків років життя, не врятували від кривавих фашистських рук ніжної зої і дитинства молодого гвардійців. А самі живемо далі, прагнемо задоволені, страшенно обурюємося, коли хтось позбавляє нас цієї можливості. Іноді шукаємо знання, і вельми пишаємося такими бажаннями. І майже не думаємо про велич. Хоч легко могли б її побачити, коли й не довкола себе, то в минулому, де вона зберігає свою нетлінність навіть у трагедійності. Твердохліб вибрав вільну годинку і навідався до Леся Панасовича, який заліг на свою осінню зимову сплячку. І тепер розметував зі своєї малометражки на червоноармійській бронзові стріли перунового гніву на усіх тих, хто замахується рукою недбалою байдужею на древній камені Києва. Обидва траділи зустрічі, але вже незабаром Федохлі пересвідчився, що весь Панасович у своїй самотині кожного ладен зробити жертвою, не переймаючись з тим, винний ти чи ні. Знаєте, Федоре, перебираючи папери, якими був обкладений малим до плечей, говорив весь Панасович за час, що ми з вами не спілкувалися. Я був страшенно зайнятий. Власне, я й зараз ще знаю, знаю. Поки людина бігає, їй ніколи вгору глянути. а вже, щоб озирнутись довкола і побачити, де там. Так от за цей час, що ми з вами, у Києві сталося чимало подій. Зверніть увагу, я не кажу, що... Будовано, це видно і так. А от те, що я хочу вам розповісти, про це мало хто. Ви, звичайно, скажете, що не знаєте вашої провини ніякої, ви не учасника, тільки глядач, спостерігач, свідок. Так, а що таке брати участь і спостерігати? Час не минає людини. Він не проникає крізь неї безслідно. Він затягує її за собою. Робить спровиненою за все, що відбувається. Ось зараз я вам перелічу все. В мене записано. Чомусь ми вважаємо, ніби минуле нас не обходить. Ми або не хочемо його знати, або лякаємося, або зневажаємо, відкидаємо, топчемо. Але народ... Завжди бачать у минулому святощі. Ішли на прощу до лав, тепер ганяються за історичними романами. Думаєте, це випадково? Це як той домовий, що його зневажливо відкидає і наука, і християнська церква.